Обід з мене і коньяк, звичайно, також. Я й сам не їв. Зрозумійте мене, я приїхав здалеку, з іншої, можна сказати, держави. Завтра мене вже не буде тут, а з дідом проблеми. Ви ж його оперували, щось мені порадите, хоч якісь ліки йому куплю. Його ваші медсестри відразу пригадали, то й ви згадаєте. Аж Гібесов зміряв мене поглядом і просто сказав – Ну, гаразд, раз уже такі проблеми. Кафе було недалеко від лікарні. Ми всілися, знайшовши підходяще місце в кутку. То що там з вашим родичем? випивши чарку і закусюючи, запитав він. Його манера їсти була такою ж, як і ходити дрібно та швидко. Проте своєю простотою та раціоналізмом цей чоловік викликав у мене симпатію. Я, як міг, описав йому зовнішність свого родича. А, Хаврюков? Ха, як же не пам'ятати? Звичайно, рідний мій, такі пацієнти на все життя запам'ятовуються. Повір мені. Що ти там кажеш? Отруїли його? Хто тобі таке сказав? Та він сам себе отруїв. Пив, як швець. І зараз п'я. Я, Я мовчки кивнув. Ну так от, була в нього проривна виразка, як зараз пам'ятаю. Його вже такого привезли, у стелю дивився. День чи два вдома сидів. Ну, розумієш, що це таке? Була в шлунку виразка, трісла, і весь харч разом із Брагою по між пішов. Це ж катастрофа. Серйозні справи. Ну, прооперували ми його вночі, а на другий день у нього біляк почався. Ну, біла гарячка, знаєш? Я кивну. Та він же ж, як з'ясувалося, чорно пив. Вони, розумієш, як п'ють регулярно, то ще нічого. А як їм раптово перекрити алкоголь, таке може початися. І як то я тоді упустив це? Ми завжди, як потрапить хтось підозрілий, кажемо родичам, щоб приносили щодня грам по сто, щоб такого не сталося, а тут... Рідний мій, ти бачив, що він виробляв. На другий день марити почав. Чекай, що це було? А, точно, собаки за ним ганялися. Скочив він з ліжка, уяви собі, разом з усіма швами трубками. Це ж увесь живіт трубками понатиканий, разом з крапельницею і з усім тим хазяйством зірвався і погнав коридором. Бачте, пси якісь за ним гналися. А то ще й вечір почалося, нікого в відділенні немає, самі дівчата. Ну, сестри та санітарки. Давай ловити? Та де там він голий, з трубками коридором літає? Ледве скрутили, бусили простирадлами до ліжка прив'язувати. Накололи, ледь приспали. А на завтра знову те саме. Я думаю, ми його втратимо. А йому хоч би що? Так і виписався на восьмий чи дев'ятий день. І хоча б один шов розійшовся. Вони, оті худі алкаші, взагалі дуже міцні. «Пес», – сказав я. «Пес за ним бігає, не собаки. Один великий чорний пес». «Ага, ти знаєш? Точно!» Аж Гібесов навіть зрадів. «Ти знаєш, справді, ну, забув я, давно вже було. А що, ще й досі бігає?» «Бігає», – сказав я. «Не знаю, що й робити». Ну, так це закономірно, заявив він. Алкогольний делірій, звичайна справа. І не таке буває. І динозаври бігають, і тигри, і миші. Кому що до вподоби. Як надивишся на те все. Буває, лежить цілий день, і коня запрягає. Манька, сука, виводі гнідого, і водить руками, запрягає. А за п'ять хвилин знову манька, сука, і так цілий день. Ось до чого допиваються, а ти кажеш. Ви впевнені, запитав я, що це пов'язано з пияцтвом? Він подивився на мене як на дурного. А з чим же? Знаєш, скільки я їх перебачив? Ой, п'є ж наш народ. У нас і нарколог є, але ми його навіть не кличемо тепер на таке. Самі вже наркологами поставали. Виведемо з делірію, шви познімаємо і в наркодиспансер. Ти свого, до речі, завези туди. Воно, звичайно, не допоможе, якщо все життя не просихає, але завезти можна. Ну, а все-таки, не заспокоювався я, якщо не алкоголізм, що ще може бути причиною таких видінь? Ну, невже тільки горілка? Шизофренія, безапеляційно заявив він. Психоз. Але, повір мені, це не той випадок. Вези його прямим ходом у наркологію. «Там розберуться. Може, хоч буде спокій на якийсь час. А там знову почне». За годину ми з ним приємно розпрощалися, а ще за якийсь час я вже стояв в аеропорту. До вильоту залишалося кілька хвилин. Я підійшов до однієї з каси, простягував іконечко-конверт, попросивши передати його черговому міліції. Там лежали гроші, за які вже не можна було щось купити» целофановий пакет з картками та аркуш, де я накидав пояснення, які вважав необхідними. Потім, проходячи повз урну для сміття, непомітно опустив туди більше не потрібний мені пістолет і злився з натовпом людей, що прямував до місця посадки. Два перельоти, здійснені за наступний день, надзвичайно мене виснажили. Додалася до цього і ніч, проведена у незатишному Шереметівому, який навіть уночі виглядав, наче розбурханий мурашник. Тому й не було нічого дивного, що, сівши нарешті ввечері у Франківську на свій рідний приміський, попри хвилювання, яке зростало щохвилини, я миттєво відрубився. В голові ще роїлися уривки невтішних думок, а очі заплющилися самі. Напевно, це сталося автоматично. Проспав я аж до своєї станції. Ось і все. Кінець подорожі. Двері дизеля розчинилися, і, пропускаючи вперед кількох пасажирів, я зійшов з підніжжя у густу темряву. За спиною застукотіло, і поїзд, набираючи швидкість, зник за поворотом. Дід з залізничним ліхтарем, Зайшов у приміщення станції. На пероні згасло світло. Я навмисно постояв ще кілька хвилин. Десь далеко все слабше чулися голоси пасажирів, що зійшли разом зі мною. Закинувши сумку за плече, я рушив звичним шляхом. Хвилювання дедалі зростало. Зараз. Зараз я озирнуся і побачу, що діється за спиною. Один раз я навіть зупинився, щоб зробити це, але знову рушив далі. Я боявся не чорної плями, що плистима земною краєм дороги на відстані кількох кроків. Навпаки –